Az Óbudai Ikrek hír. Világra szóló esemény történt az Óbudai Kórház szülészeti osztályán. Egy gyári takarító nő minden előképzettség nélkül hármas ikreket hozott a világra, ráadásul olyanokat, akik a válluknál fogva össze vannak nőve. Ezzel a múlt század nagy szenzációja a szijámi ikerpár le van pipálva, mert ők csak ketten voltak, ezzel szemben az óbudaiak a magyar anyák örök dicsőségére Hárman. A korházat valósággal megrohamozták az érdeklődők, virágokkal, ajándékokkal és jókívánságokkal halmozták el az anyát, aki gyermekeivel együtt a legjobb egészségnek örvend. Televízió az óbudai hármasikrek születése alkalmából a televízió megszakította adását, közölte nézőivel a hírt, majd bemutatta az óbudai víztornyot, valamint az ugyancsak óbudai szennyvízderítőt, amelynek építése zavartalanul folyik. A speaker óva intette a nézőket a szertelen örömkitörésektől és nyugalomra intette az országlakosságát. Nyilatkozat Mindazoknak, akik három összenőtt fiam születésekor szerencsét kívántak, vagy valamilyen ajándékkal kedveskedtek, ezúton mondok köszönetet. Firbeis Lajosné Orvosi szakvélemény Az úgynevezett óbudai ikrek világra jövetele sok szóbeszédre adott alkalmat. Itt-ott már négy vagy több gyermekről beszélnek. E nacionalista hírveréssel szemben mi, a szülészet dolgozói állampolgári kötelességünknek tartjuk, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Tény és való, hogy három összenőtt gyerek jött a világra. De ez nem olyan nagy dolog. Előfordulhat a Szovjetunióban, vagy más szocialista országban is. Úgy kell őket elképzelni, mint amikor valakinek kártyázás közben három bubi van a kezében. Azzal a különbséggel, hogy ezek a bubik össze vannak nőve. Egyébként a szülészeti osztályon senki se bátorította az anyát ilyen extravagáns szülésre. A jövőben minálunk továbbra is teljesen normális, szingli gyerekek fognak születni. Kormánynyilatkozat Illetékes helyen leszögezték, hogy az óbudai ikrekről szóló híreket rossz indulattal eltúlozták. A kormány bizottságot nevezett ki, és ez megállapította, hogy Óbudán nem hármas ikrek születtek, hanem csak egy normális fiúgyerek, akinek a vállához egy másik normális fiúnak a fele van hozzánőve. Ebben nincs semmi rendkívüli, tehát a kormány politikája nem változik, tovább építjük a Budapest-Bécsi autópályát, és hívek maradunk szövetségeseinkhez. Baráti beszélgetés az Országos Nőszövetség meghívta Firbeis Lajosnét annak tisztázására, hogy voltak éppen hány fiúgyermeknek adott ő életet. A hangulatos uzsonna az esti órákig elhúzódott, mert Firbejszné érthető anyai elfogultságával. Csak hosszas magyarázgatás és rábeszélés után volt hajlandó elismerni, hogy egész életében kettős látásban szenvedett. De aztán már ő maga nevetett a legjobban rajta, hogy nem csak gyermekeit látja duplán, hanem a Gellért-hegyet is. És azt hitte, hogy Magyarországon két nőszövetség, sőt, két párt létezik. Levél a szerkesztőhöz Másfél gyerekes anya vagyok. Miért kívánják, hogy két villamos bérletet vásároljak, és miért kell dupla mennyiségben beszereznem a gimnáziumi tankönyveket, amikor nekem nem két, hanem csak másfél fiam van? És miért nem gyártanak félkonyakos mengyet a férfiam számára, aki pedig élhal érte? Végzés. Egyetemi fölvételi kérvényét elutasítjuk, mert eddigi tanulmányai, valamint a fölvételi vizsga eredményei azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy rendkívüli képességeivel kisebbségi érzést ébresztene azokban az átlagos hallgatókban, akiknek csak egy darab agyuk van. A rendőrség közleménye Óbudai lakásáról elkeseredett hangulatban távozott, és azóta nem adott hírt magáról egy húsz éves férfi. Személeírása Fél szeme kék, fél ép. épp. Arca szabályos félkör. Különös ismertető jele, a másik fele hiányzik. Apró hirdetés. Normális megjelenésű, átlagos gondolkozású, sokat csalódott fiatalember. két testvére elvesztése után olyan fiatal lány ismerettségét keresi, aki szokványos érzelmeit szokványos érzelmekkel viszonozná. Jelige. Csak semmi feltűnés.